ان الذين لا الله وخير الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الكبير ابواب ابواب الكبير بتواب وهذا من ده <سلام> ترجمة الباب دم محک سر عبا زایر ده محک موسانی کجا کم باحشتی کرده که ده داغی دا تعلقه دم باول انسانسا و محک خرجه من بایدن انسان که اگه نطفه و که اگه دم و داگه تبسیده دینه ها اگه مباشه شلکیه دا عام حیواناتو دا مآخر عصر تعلق سایتی دا باب هم دے و باب و ما یا قومی او باب البول فی المائی دائم دا مسلسل بابو نے دی چھر دے مسلسی تعلق دا مسلسی کی عجیب عادت تے چھر دے پر تتفول څنګه وي د سرور خبرې په تلېږي لکه څنګه یو قص یو مقصد دین او روپ چې غوتي وړاندې کی حبلان زاسو سره اها راکې دین د قصې ورو ورو نقل کی ورو ورو نقل کیږي د نیروسه ورته ددې کټ کوي ګندګي پشاد مصلي ۍ د د کودتا ٹتبھلاتو ندکان. ۶۱ تا ریسی سر کارو کاد ۹۶ علاء اللو поونا. ẫ اaze ازؑ۶ حکم板. ۶۶ ری۸ فکر جمل ، ۵۶ دل، جمل بایا ت Lup نتابowania. ۶۶ ٹاغتنا نجاسات جسد ن 텍ب آبارد نجاسات و تعبیر آب تج ر황د نجاست کو لیutی کله نه یاست کې دې غوږې زوی کله نه یاست خفيفوي دغه شانتي اختلال نه یاست چې د کښې سره دی کله کله شي ماعی ماعی عربی شریع التغیری کلبتی په دې په حاله څرځه شي کله روسا څرځه شي ابواب د ایبید او د دواغ او الغنم او مرا به ابواب د ایبید چې ابواب د ایبید دا هم خو د اور پس یہ کہ تو ذکر کرو دیت امین بعد تقصیص کو تکتاوام حیوان مقبوہ تا وی فرشتہ بغت حماستم سمیں یہ ټول د شین باندې نو څنګه ترجمه کولایم کی باول دا ما قول اللہ حمرانہ دارا کام قطع دیمات الباب کی باول دا غیر ما قول اللہ حمرانہ دیمات بے عجیبہ بلوکر محسنف علی رحمت ومرابد برید مرابد جو ازبان ہمی پچھ دارول بریث کی دارول بریچرے داسې کې فارسي دفتر دې د بوري ته محدې بریث خړولو ته وې کات کړو ته وې ته امر دې پدور کې دډاګ خاص تیر کاپ کو دلس با دارول او پڑی کې بای سرکاری فوجین ناس تو داگ رسول چود دارم شلافتا یا اڈرد داد و خلافا اطراف تشو رسولو نو خاصید با په اپو خوانی سور شو او آسا او بیض غلاو چدائی اطلاع ظلم دوشی دنت پدارون وری که وا بنو قرناسو هره چواله راي دو قتل داسو دو خو دळे وي دره سم دشي او پوش شي راګي راوان دي دبا اس تیار ک چار اطرافه وا اسونه خوانو چیکره بڑا غرامسي د نو سم دشي د دې دي کوم نو کار ته د خدمت لپاره مقرر کاغذ به عوامو سونکو سادر هغه وصول کو پاتې ته یو کتل چې کمی تر سره ودی د اسودي او خلغ بدلاته ورک لا هغه اثر او فريدي پاتې شې انو کرم هم پېږي پاتې شې پا دما وشه او په خلاره راځه د یو څونو باندې راځتا دېزو ځکه چې اس په 20 ملي کې چې پیدا شوی یا او چې تر بشوي دا خمړ د کوی خو دا غاډه اړن بری چوپ یې کې با او قاچر بو په کې با سونو کلکل 811 يو په سعودو راشنو خروا پکيو دال بری کې دا ټول عمر نمو رابضه که لحم اللحم <سؤال> ازباد وی پچه وشین وی کې دارو البرید که خودمعکور اللحم و غیر معکور اللحم دونو ازباد پراته بی و سرخینی کو عطب بریشی فی دارو البرید و ساری ساتل دزگر رد پورا کول دفارا اکو سرقین مدفعشی والبریت کو مدفعده پا دار البریت کی بے مون قو و سرقین والبریت الی آجنده گوشین و شده خواتوا کودچه و مون قوانو نی قو. نی پا دار شده بریتی کو بلکی مونزی پا دار البریتی کو اوگیل بے چهاهونا و سمع سوا دلته هغه ځکه چې یو شې دې نشو ریته وضو پدارل غریب کې ولې مون موږ کو نه کو نه شېلې مون سن په ترې مطلب باب کې حکم نه کړي مرا کاوه دې نه په کوي اوبوال دې دې ذکر ک او دوا دې ذکر ک او مرا بيد انايي ذکر کړplo خدای دې نه معلوم نشه چې کی مونږ اول دی او اول دی مترجمه رتبه ګورو مترجمه حوكي خو یو اثر دا ابو موسی رضی الله تعالی او او دا ابو موسی شری دی رضی الله تعالی دا عمل دی ځه اخو دې دا دې چې په دې اړه مونږ هیڅ دې تقدر ورېد چې هو بوله معقول لحم وي او غیر معقول لحم وي اردو صحابه حدیث دی او د عني د غریبته یو داون وصیت یې لا طنورې دې دا انا خدام ما دېږي چې بوله دا پات دیو دا هم ما دېږي یاอัลم علی هم پالدې زکا دیم رويته همداغه فرادی د انسنا کار نه د اسلام میسل دی قبل ان یمن عن یمن المسجد فی مراد ذو انم د یماد لمح کی تمراد ذو انم کی موږ کو هاي ته عزاد لیکن مو بهم و متحر و دو ارنیین و رویتاو دا و نس رویت تیر دا احباروستو بوئیو و دا ابو موسا شریع رضی اللہ تان حود رویتنا خدا نمازمیگی سکر نیدار و دید کی دا اکبال و دا عبال و دا پاسبی ملکلیوی او دا ابو موسی اشریج رضی اللہ عنہ راوی دی دا ذکر کې درته مالک ذکر کړی دی او ابو نعیم کم چې دی مایه بخاری استاد دی کتاب و صلاح کې دا متصل ذکر کړی دی دین یوسرو 500 مرتبہ کې یې به شی باندې ذکر کړی دی عندما يتخذ محمل الحرية النبي قال كنا مع الموسافي ذا البرية فأحضرت السرعة فصلنا منها فقلنا نصلي ها هنا والبرية جنبك دي دي لا جنبك فلا غلطيك برية كمونطول اوه اوه ديري كمونطول لا يوشان زه یع دوغونو ز داو دی ثابت شو ز کار داو دی ظاهری په دې ټول لفظو عرب کایل خندیر د خندیر په ګندګی او د قلوب د انسان د دې په نه یاثه کایل دا یې هو د شری د یې لمن کوی دا مونږه سره یې الله تعالی ته پرې کې کوم دي کوم آدمی شه دا ازوال او ادبوار د پښې مونږ بلا حید کړي دي شه د مسیری د دینه خدام باندې کی چې دا دارل ورید کی مونږ کړي دي ندارل ورید د هم دا هغه 발 په کې فدغه هغه 발 په کې دا هر وخت دی منه د کې دلهم ته یې خلقو چې په خوف جيبانو دلې خلقو بشره د معزز یاسي حالای کید رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات کې د مخدنا دامن کلي پا شمایلی که داری زی کتاورات که داری کلیو سی آغا دا خبایث نمانی تلقین دا تنظیف و دا تطیب کلیو کلیو در ورید که بادا فوق صرخین او فوق الازبال دلته ني شي دا فوغا نه کوي اما دا نثر زيت د عقل نه دې تلګ متوجي شي ماتو حديثه متوجي شي قال قديم و ناس من عقل و رنه تا د ډېر اولادو د او کله د نړۍ نه فائټول مځینه نه مځینه او سه موافقت نشولای مه دی ول خراب کړه همرهو نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله اسلام عمرو وکړې زو پارا پرولنته هو باندې چې سې دې دا په دې د لوان نه پنت دین الله داوی اولو العالمو د استعمال لپاره هر کله چې ته هم قتل کړ رعيد رسول الله صلی الله علیه و سلم ها دې وې چا له ول چار وی بی وې شړل بغیتل خبر راغې پاول درکې ولګل شو په نقش قدم پښه خلک یا رسول الله صلی الله علیه هر کله چورہ دچا پسانو روشه شه یی امندار اوسره شو ګریفتاره شیو فامرن رسول الله صلی الله علیه و سلم امر وکوه فقط ای دهم ورجلهم لا سیق له شو سمره اعینهم سریه و دا غل و شه دې وګړو دا وای شو په دې کې ځان کې او به یو مختلفه چاو منور کولې او تن د دې پی ابو کلام وی دا دکې شوشلا دا نقطه کې چې ابو کلام وای دا چې دی هو را کړو همې کتر کړو دې کای په شوب پر سره د ایمان دا په قطا طریقې او حرام الله رسولهم وحار الله یو مقابله کوي دا الله تعالی رسول الله په دې کې یو فنی تحقیق دی یو فقہی تحقیق دی یو صحابه صحابین دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د تو حکم کوو چې او و الله مع كل لاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم حکمنا خدای خدا دې دې شي دا طالب سوال دې دې باندې فاني تاخير دې دې حديث فالفاد که دې سره دودره او علينا لقد ذكر اغددي او په یعقبی کتاب یعقبی د ایوب روایت ان نه رهبل من عقل غلدی او په ذکر کې دانه روایت دی ان اناث من اوریناره ان اناث من اورینا ترذذ تنشتي او په ماگازین کې ان من عقل و اورینتا من عقل و اورینتا طات ساده عقل دا ورنمه وایي حتي په اوله دي نخه يوم صلوه بيغه صبراني او پا جیاد کے سمانی را کتاب جیاد کے دعیو میں سمانی را دا اسکو مسلح دا خلق وو قاتو، دا دا عقل نو کدو عڈیلنو کدو دون نو باج خوئی چدا تر دون من طرف من طوح من رواد تے مروات مده کرتیره کرتیره کرتیره کرتیره کرتیره کرتیره. مزایر دانده کرتی دا دا چرزوان نو هم ده غرینن و هم ده اکلن. غرین تیمی نظر ایمی خیس ایمی اخب اکتاب انمار ایمی خوص ایمی, طوح، ایمی طوح داړو اره تی نظر اولادو حارچ اوکل له اوکل اوکل اسی کدي ان دي نوم دي شدید اوس نمایله په مکه زپیندو و شو ترقيه کړي حارثه جشم او سعد عليا پسر داغه حاجن د دې چوا اعیت دین بدکیږي د دې پینځو و ۵ د مدینه او وسط او وخم تبجنشي یما کیږي کله فتشو راځي کله وسخموها ورو مې راهم خراب شوه او تبید شي هم منافرت نشي دافی پدې کې د نورو کبيجو درېدا اوک درېدا او یان نو د عقل نو او دا تم کده نورو کبيجو نو عاقره دي کټه یې کرنې کټه یې کړو یو تب کدي کرشي کړه بغل د کرشي کړه زوان د کرشي کړه ترذو سد کرکی ورواطنه قلب منانا دا پکم زمانه کتام مطلواری دا شوی و کم و سو بعد الهیجر خدا سو کوئی غزوی دی خیرد نرستا دی خیرد یو معروف زیر دی قضا عدی که بوی پدینون باندی شاید چا عدی که عزیبین دا واقع مخره را ادا اکثر معالین ته یې کوي بخاری دا مقادین زم د مینی چې د خیبات نه دی ورته مشته دي خرطرا دی وموږ د مآلمي چې دا عینت الحسن کومه داکه چواد د دې د لاپښو د دا افه پروي کړای راویدو او دا عینت الحسن چې دایې ورې سره نه و لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقال نرسد به مترشوي وقد في ذلك قالوا كذلك قال مرتضى من افتار الكيشو او كذلك المدينيه وقد في ذلك ما قال العرب استخو ما شاءنا من رتيهك يعد ولا يخلي طبقه قيش ما اتت بعد ايمانك بیروسا بیروس ابو کا شریف پیر مسلمان شایلی اخوج قابک بین ما اسلام ثن پکلا پورا تحقیق پروتر ان کی دیامیل کی درے سوالا سمصفہ کو معارض کی مولانا ابنوری ہوں پرو تحقیق کرے اللہ حمدا هد دی خلق کی ددی شری لاس عینت ديم مساله فتي ين ذا تاريخ متان مساله ده بول اللحم هذه حديثه ماليميه بول الهيل معقول اللحم دي. تفسير هذه جلاله احمد بن حنبل محمد بن الحسن شعري عطائي دائمي زغري داخلت رقيب ومطالما محمدك الفائد رجيء احسن الى غنمك دار ويسا ما محمد نقل قريب واتب مراحها في ناحيتها فانهامن دوا به جننه داري جنت تاسو ورونه او راي معارف حديث دي لا سب نباس به بولما کو رحم به بولما کو رحم کي ده یابیر روي دي رحمو او کرے رحم او فرابات زوي مرتض احمد تي پداري خدني کي زاحيل خبره اچي محمد شه قول ده يا خفو صح حديث ندي او خد اخر احتجاجي هر حدیث عنین دې لري تفصیل روان دې د دې ګړې مباحثه دې شروع دې هر حدیث برادی د ثبوت سند کې سوال مين مصبد دې هر حدیث یا ابن دې د ثبوت سند کې عامد الحسين ها <سلام> متروک رواج دی احمد رسیب دی احمد رسیب ها ج覆ا احمد رسیب پی کلام کری دی گوردش آیود احمد رسیب گردنی بی papی کلی büyük اسسان سو سیف کذاب رواج دی. اماظر حضیث یعبیر و ارچه دعا حجیس تے بخاری حجیس تے او خلق دے دینا توحارت دباؤ مغول ماکو اللحم صابتائی کی ماتنان کم اشتراب چو او حما زکر کا اگرچہ بہمی تدبیقوں کو را حرق نعو رينا نو قداد عقل نو قداد زون نو خوکجره من طروق راجمه کو دلی حدیث دان ایک سو فان صفحان وراشی دیوی یا رسول اللہ افرما رسلا فقال ماء عجد لكم اللہ انتا الحقو بیبیل رسول اللہ دا ایک ہزار ایک ہزار فان صفحان دیم جدی بیبیل رسول اللہ اسلام فاتوهاب او التสف المان NHGD É Aváiz Milika او پچاسو تئیس که تلور صواد دریشتم الس險 ما ay g вжеه policies اللہ انتن او بضوت تولات سبحانه وانوانوانوت شоны دا نور دیو ول اتحاد دی جديد زانه چاهات کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام عنا دی ته صرف داوا چې تاسو باندې و تلل شي حدیث دی هو ندي 1925 دانة اسم مالكة من عقل ثمانيه قدموها الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذو فقال يا رسول الله ابن عارض رن فقال ما يذلكم الا تلحقون بزود فان ترقوا من بنواجه والبانه فان تلقوا الفاظ مننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام يجي ما يلقوا مننا ان تلقوا بهذا نفشه منهم والها والبان هذا يخلي تعاذ امور دارانه اذا مك په صفاح حدیث 2925 م دکاجي ما دا حدیثو کلان ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ نو خبره دا برسا جتالشی نو داغنه عجایب جایب. نو بخاری دا حدیثو نا یسره ان اطلاع فنگو اتجار پشکیتت پر اقرا جمعکا بیگا پخورا پتاو دید. دا نور تیره پاشر بو من اوالی ها؟ و الباني دا لريو پر ايجاد اگر چه شارحون مقام ته نور هم کوي لکه دا يې هم جواب دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تو ويجو شالوانو ښکې اپو بولو باندې ځان ما درس صاحیح so, حدیث است دے صحیحینه دے تالین د د پارا عبارت فرینا بایشا موصحه دوانته ده ته تایبین څنګه پارا فرسکه بایشا او موصحه دوانته ده ته کرنی بایشا معنی متاوین نکي سرا حدیث حنفی مسلک نشرا دلموږه کوي اینی په مختل مختلف کار کوي حدیث نصوص او سما تعارض دي هغه نصوص راهมาย دي کوم نه چې د پهولو نه یا سخت وایي او خپلانی دي وی وايي نو پمنګ 22 میچ 25 رمندین نو مننګ با تعید کوو خو په قرینه مسرحه ده تعید او <ELL> ذات عین ما هو د ته رسول الله صلام تکین د بولنوه نو د دې د تسعيد لپاره ما تاسو ته د اول <يل> جې سفاو خدله او د نیمه همراواله او د دې یل چې ما <ماهوقو> سنوي 1500 53 د ورته دې کی دیم تای دی دیم تای لپاره هم قرینه مصحف 80 هغه راکه حکم منسوخه دي قرائن په تیری په لیک مستدله په دې کې تعجيب ذکر دليل د قرات الحكم تعجيب متوقعو قران فیزکا دلیلتی دا قیران سی خطنیه. اگر من سخصوی دا هم من سخصوی دا هم من سخصوی دا. دا سلو بلجوع واقعت و حالین لا عموم دا. دا دا دیح حال واقع دا عموم کنیش برده. واقعت و حالین زکر دا. زیاد دې خصوصیت دا ګاندا متداخل کو ګاندا زیاد دې مو تبادل چې دا متواعده چې دا نیکره زکات یې په دیشی مراد کې نصلاو چې زمېږ دې کې څه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرنی موسیخی د تاییل خلی. پورشه تاوثم. بایز در تاییل دا د جمهور و محققین که احناب دی که شوافیدی که سوفیانی سوری دی دا عبوال درنجا صدقین دی. اولا نیا درین کتاب اللہ دی. این لکوم فی الانعام الى نسخیقم من في من بین دمین و فرسیم لبنن خاریصا دید. مشروف قدششو لبنن خاریصا دید. او روستو ایسای غند شاریوین. شاریوینو نچلو تفرکین و لبانو اختین. سور اگنا حلقی اشپلشوی تایید. ماحچا حدیثیت شوید دید وصوات لسم برځم ویلې ایتنزا <متحدث> او من البول او ما تاثیر دا بول مطلق <تصفيق> دي اجازه دې مې مخایه خو زه او قینن دا چې دا بول مطلق دي د صالحین معاذ غوغا کي دا کله پاداجا قامت کیه شو. او بیت الله لری ک رسول الله صلوات باندې دا غته دی ویني ته کوڅو کو ناغي چې ګړې ودی بول لغنه مزانه ساتو ایت دې نذول چې دې په بولو معقول لحن کې راغلي ستوندو مينل بولو عامه تو ازاب څخه بچ رہی او پتہ کې قسمه دا حاله دا ترمیدی که حدیث رزینا ها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقد جلال و جلالت و په پیغمبر اسلام په صفاته کې دا او چې حرم علی و الحوایش حوایش حرامای دي دې دې مې کې بالا مسئله تاسو متوجې شئ هغه مثاری بالحرام ده تدایو بین نجاسته یو قول خدای دې چې تدایو بالحرام من نجاسته ویلا مومو امی سلم روید دیمی حبان نقل <سؤال> کردی این اللہ علمی جل شفاوکم پی الحرام امام بخاری وی دا امام تحایو وی یرد خون علاوکو پر نور وانی ازاجیشن خیل دقیق و حمر کی فموسکر کی صریحی نایر آوید زاہر آرائچ تدائیب الحرام جویدہ زاہر کلم مریضه په حد اعترااض کی وی او اعتذاری کتاب الله فمن از طور اگربا غین لا اسم علیه روح حال د اعترااض را ده شه مراد کی متواعده الهای نه طبیب حاجقا فحوت کی بجای ګریها صبح فتوه و دیان حاجقا صبح و یرا چطلوری نخوایی حیاء قدی که پا اجزاو انسان مندری هم تداوی کی نیشی نیشی اجزاو انسانی و اجزای انسان خسلیه دی ګور دې شولې اوګلونو وادونو شولې طریقې شولې د دې پټو نور کوي الفتا <سؤال> راعواچاها اثنیدی دکه او چې طبيب حاجې کا په یوه مخانی کلي باندې برابر وي نه داوی په معنی دی دا سلارم تحقیق په دې کې دي چې مسله د احساس ده ابو قلابلی مخالید تعارضو کو هاو دای تر قوه قتلون نذکري صداور پهښو شوافی او مالکیا پا قصاص لیمو ماسلا ویمو ماسلا ما چی دا فتر مقبود شویده دا غا ورسب دا قاتل پا غتری خویل امام ابو حنیفو قصاص قطور دی لا قوال اللہ جسیف احساس <سؤال> کوم مما سره ما نه دي مشکل پریوي دي ولې ته شډول کول چې سوم راځه اوس شهید شه د شهادت سمسي قاتل او کوچري یوسف خاتيل د بل واسه شويږي عامل قربي حو باندې عامل خپل یہی مشکرات منشیات ته استعمال کړیږي نقصاص به مماسرت شي قاتل ثونده غنده عامه شي می ضرور به لري د دې کې مسافريات وې دیو جنا را جه مسقدہ سنا کړی پاتوشو غام مسله چې دغه حدیث زوې نه قول الا الا بالسيف د بیمه جار به ټوې په دې احمد کې د قانون دی چې حدیث زوې فلم ترجیح ورکه عقل معنی حدیث د دې کاند هاند سيف نه لا قول الا الا بالسيف هم د مغرات دغه تور دغه خنجر دې دغه شری اولا <اللاو> دینی ما دنید دی دی حدیث توسیق کرده. دارا قون دا ببقرنا دا نوما نمی بشیدنا دا حدیث نقل دیدی دیدی. درد نمسیود نا دبو ایدرنا درق مطاعدد دید. فحد حسن کرده. دا مذکور چه رسول اللہ اسلام سکردی دا خود سیاسات و نو بداو خود محقان ای خبری دی دیدی. دیګيکه समुदाय مدعلیه مدع خناو شواهد خناو قاضي قضاوت په ټول علم باندې کړی دی دا قضاوت به علم قاضي وي قاضي په خپل ځای دې باندې کارو نه کولی تر کې څا په هرڅ نه حاضر شه دې سورې ماید کې نه دي شه دې ان نقب بن نقته دې این زمان مسئلہ دا تعزیب بالنار دا دیوالتا تعزیب بالنار اونکر شوئرے پاگر موصرکو قردو بلشیو اور پرسیخانو دا غلو بلشیو دی آیا دا جیزی نا داوست موصرکو دی بلا مسئلہ مقام کې د محاریب دا قطاع و تاریخ مسئلہ دا په صحرا کې چې په دکري نه تا سفر په میا دا جړای پتاو تری وې په دما ځاګان د قطاو تری او هغه کوچره په ذمه فاتله کې نه امام نبی صلی الله علیه و آله بقول فتویلا اقدام کړي په نهاران دا قطه طریق ده ان نماز جزاء او الذين يحاربون الله دا دعايات او عیید کړي حکم امقد ده کوم چې دا قطه طریق حکم حکم دانصر رضی اللہ تعالی کوم رويته دي نه هي ته الله النبي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نکړلې خدا قديم حديث دی خدا نشي از باد د پاتیا کو دا چې زام د زائم دی هغه ځکه زماده د پارزه وو پاپازي نو کو مجبوری ده نو دا مارو خالي څېر راځو د امتحان مشکل دي لري هوا یې ختم نشي کولای نو موږ بنهقام ها خدمت یې د ټول پرځ دی هم بارشي ورکوې کنه و تماره کې اوڅو مخه توغره کنه